Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'uzubillahi min shururi anfusina Wa min seyyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim آلِهِ muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ba muslimin dan muslimat yang dirahmati allah subhanahu alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini masih lagi ramai masyaallah walaupun dalam keadaan yang terik di luar tu tuan-tuan boleh lagi untuk bersama cuba. dalam misjuk kan insyaallah hari ni kita nak bercerita tentang ibnu qayyim dan keistimewaan ibnu qayyim dalam ijtihad sebelum kita bercerita tentang idea ibnu qayyim elok kita kenal dulu siapa dia ibnu qayyim ni nama beliau ialah abu abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Zurra'i Berasal daripada Zura Sebahagian kata bukan Zura Tapi Zura dengan Alif Daripada Syam Hari ini Syiriyalah Pada tahun 691 Hijrah Maknanya Ibn Qayyim ni Lahir pada hujung kurun ketujuh 691 dan dia merupakan ulama' kurun ke-8 Hijrah. Digelar ibnu Qayyim, Ibnul Qayyim kerana ayah dia merupakan pentadbir bagi sekolah Al-Jawziyah. Yang mana sekolah ini terkenal yang menyebarkan mazhab hambali di syria merupakan sekolah yang terbilang menghasilkan faqih-faqih daripada kalangan hambali ayyah dia pentadbir sekolah ni dan sekolah ni asalnya diwakafkan oleh seorang ulama hambali yang terkenal yang hidup pada tahun ke-6 hijrah yang tuan-tuan sendiri kenal namanya Ibnul al-jauzi sebab tu kadang-kadang orang tertukar. Di ingat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ni Ibnul Al Jauzi, tak lain. Ibnul Jauzi ulama kurun ke enam Yang ni Ibnu Qayyim al-Jauziyah ulama kurun ke lapan So kita boleh panggil dia gelaran dia yang terkenal sama ada dengan nama Ibnul Qayyim dengan kita letakkan alif lam pada Qayyim tu Ataupun Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Tak letak Al-Iqlam pada Qayyim, kita letak Al-Iqlam di ujung Al-Jawziyah. Dua-dua merujuk kepada insan yang sama, iaitu Muhammad bin Abi Bakar Az zurrai Ibnu Qayyim merupakan anak kepada pentadbir di sekolah tu, maka dia digelar sebagai Ibnu Qayyim. Maksudnya dia ni anak kepada pentadbir sekolah. Ayahnya juga adalah alim Ayahnya juga adalah alim yang merupakan uh, Faqih terkenal Daripada Syam Ibn Qayyim ini Dia mempunyai beberapa orang guru yang terkenal uh, Merupakan beberapa orang guru yang terkenal Dia belajar dengan guru-guru tersebut Antaranya ayah dia sendirilah Ayah dia sendiri Kemudian daripada itu Dia belajar dengan Muhammad bin Abil Fattah bin Abil Fadl Al Ba'labaki dia belajar lughah dengan syekh ni kemudian daripada itu dia belajar dengan Muhammad Safiyuddin bin Abdul Rahim dia belajar usul fiqh dan usuluddin dengan guru ni kemudian dia belajar daripada Ismail Majduddin bin Muhammad Al Farra Al Hambali dia belajar fiqh dia belajar fiqh dia belajar faraid Daripada guru ni Kemudian dia belajar juga Dengan Muhammad Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Mufleh Dia belajar dengan Ibn Mufleh Dan gurunya yang paling Dia rapat Ialah Ibn Taymiyah rahimahullah. Bagi orang yang mengkaji Biografi ulama Mereka mendapati Kebanyakan orang-orang yang bercerita tentang Ibnu Qayyim di zaman silam termasuklah Ibnu Katsir ketika mana dia menulis Al Bidayah wa Nihayah ketika mana dia bercerita tentang uh, Ibnu Hajar bercerita tentang Ibnu Qayyim dalam kitab dia Ad Durar Al Kamina begitu juga Asy-Syaukani bercerita tentang Ibnu Qayyim dalam kitab dia Al Badru Taliq ah. Kebanyakan mereka-mereka yang Bercerita tentang biografi ulama' Bila cerita tentang ibnu Taimiyah, Dia cerita detail Lahir di mana siapa gurunya Apa sifat-sifatnya Di mana dia pergi berdebat Di mana dia berdialog Siapa yang memusuhi dia Akhirnya dia masuk penjara Detail Tetapi bila cerita tentang ibnu Qayyim Sebab saya TC PhD saya ibnu Qayyim Kan? Walaupun... Ada orang bertikai. Dia kata, ada tesis di Ibn Qayyim je. Ya? Memanglah tesis kena fokus. Orang tak pernah tulis tesis macam tu. Poyuh lebih. <laughs> tesis memang kena fokus. Kita nak mana boleh lulus. Tapi taklah kita hanya kaji Ibn Qayyim. Kita buat kajian pembandingan lah. 200. Apa? 200 rujukan Ini yang saya rujuk untuk siapkan satu tesis. Bukanlah nak bangga. Tapi dah orang... Orang duduk untam aku, aku cerita ceritalah juga kan. <laughs> Jadi bila saya mengkaji tentang Ibn Qayyim dari sudut biografi, tak banyak ulama' menulis tentang dia ataupun tulis seringkas. Ibn Qasir cuma cerita, dia ni orang yang paling banyak ibadat. Kata Ibn Qasir, akulah orang yang paling rapat dengan dia di zaman tu dan akulah orang yang paling cinta dengan dia daripada kalangan ahli ilmu di zaman dia hidup. Kata Ibn Qasir kerana mereka berdua ni berguru dengan guru yang sama iaitu Ibnu Taymiah. Tak banyak sangat. Jadi orang mencari. Kenapa bila bercerita tentang biografi Ibnu Qayyim ni tak banyak orang zaman dulu bercerita tentang kehebatan dia. Adalah tapi tak banyak. Sebahagian ulama dia mengatakan ulama moden hari lah. Mereka mengatakan Kajian terhadap, ataupun kajian terhadap biografi Ibn Qayyim ni telah tenggelam. Orang tak nak cerita sangat kerana orang lebih suka bercerita tentang gurunya Ibn Taymiyyah. Apabila Ibn Taymiyyah wafat saja Ibn Taymiyyah meninggal dunia, maka orang mula nak bercerita tentang Ibn Taymiyyah. Ada buku yang menulis tentang biografi Ibn Taymiyyah dimasukkan dalam biografi yang lain. Seperti Al-Bidayah wa Nihayah. Seperti Tarikhul Islam ada yang menulis tentang biografi Ibn Taimiyah dalam kitab yang khas. Seperti yang dilakukan oleh uh, Ibn Abdul Hadi. Sehinggakan orang terlupa nak ambil berat tentang Ibn Qayyim. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua pula, orang kata, disebabkan Ibn Qayyim juga, dalam banyak keadaan, copy paste pandangan Ibn Taimiyah. Walaupun tak semua, tapi banyak keadaan, dia bersama dengan gurunya Ibn Taymiyyah. Bahkan dia melazimi guru dia. Dah masuk penjara sekali dengan guru dia dan dia mempertahankan fatwa-fatwa gurunya. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sehingga dia juga dimusuhi. Dia masuk penjara dua kali. Jadi kalau orang kata, Ish, dia ni bukan boleh, kena ban banyak. Kalau setakat kena ban, ulama' masuk penjara lagi. Imam Ahmad masuk penjara So jangan jadikan ban tak ban ni Penjara tak penjara ni sebagai kayu ukur. <tengok>, Tengok apa yang dia cakap Tengok apa yang dia cakap Baik Ibn Qayyim Bermusafir Dia bermusafir ke Hijaz Dia bermusafir ke Nablus Dia bermusafir ke Mesir ha? Dia bermusafir ke Baitul Maqdis Tapi dalam banyak-banyak Ulama-ulama ni Ibnu Qayyim antara ulama yang tak banyak mengembara. Mungkin kerana zaman tu Syam tu sendiri dah banyak ulama. Maka tidak perlu untuk dia mengembara jauh. Dan mungkin juga kerana zaman Ibnu Qayyim ni kitab-kitab hadis telah ditulis, telah dibukukan sebab dia zaman kurun ke kemudian kan kurun ke-8, maka tidak perlu lagi untuk mengembara mencari sanad kerana sanad sanad telah dibukukan dan Ibnu Qayyim ni dia ada hobi dia hobi dia ni kumpul buku kumpul buku anak murid dia sebut kata anak murid dia waqtana minal kutub malam ma yatahaya li ghairihi tahsil usharihi min kutubi salaf wal khalaf Ibn Qayyim mempunyai kitab-kitab yang banyak. Yang mana orang selain daripada dia tidak mampu untuk menghasilkan satu per sepuluh pun daripada kitab yang dia ada. Daripada kitab-kitab salaf dan kitab-kitab khalaf. Dan nak cerita banyaknya buku Ibn Qayyim ni, anak-anak dia lepas dia meninggal, Ibn Qayyim ni lepas dia meninggal, anak-anak dia menjual buku-buku dia, nak habiskan jual buku, mengambil tempoh yang sangat lama. Itu ah, cerita banyak buku dia tu. Ha? Baik. Ibin Qayyim macam saya sebut tadi, dia dipenjarakan, dipenjarakan dua kali. Yang pertama, dia dipenjarakan bersama dengan Ibn Taymiyah. Ha? Selepas daripada dia dihina, dan ditawaf keliling Syam, dan dipukul punggungnya dengan rotan yang rotan unta. Kemudian dia tak keluar daripada penjara selepas daripada Ibn Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijrah. Kemudian dia dipenjarakan sekali lagi. Apabila dia memfatwakan mana-mana orang yang mengembara kerana semata-mata nak pergi. Ziarah kubur Nabi, dia kata tidak masyarakat. Yang betulnya pergi pergi Madinah untuk salat di Masjid Nabawi. Kemudian baru pergi ziarah kubur Nabi. Semata-mata nak pergi ziarah kubur Nabi dengan menganggap ada fadilat pada ziarah kubur itu semata-mata. Tanpa berniat nak pergi Masjid Nabawi tak padan dia kata. Tak padan. Pergi Masjid Nabawi, alang-alang pergi Masjid Nabawi baru pergi ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dipenjarakan kerana fatwa ni. Dia dipenjarakan kerana fatwa ni. Ha baik. Dan pada tahun 751 dia meninggal dunia Dia meninggal dunia pada 751 hijrah Ulama-ulama Islam memuji dia Dulu Dua tahun sudah ada satu artikel keluar dalam akhbar Mengatakan kitab-kitab Ibn Qayyim diisytihar sesat Tapi berbeza dengan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis Yang datang kemudian daripada Ibn Qayyim Tengok apa kata Uh, Ibn Rjab, Ibn Rjab ni hambali juga. Dia katakan, Fudala yuazibunhu, wytetlmazun lahuk, k Ibn Abdil Hadi, dan Fudala ulama ulama yang mempunyai ilmu yang banyak Memuliakan, mengagungkan Ibn Qayyim dan belajar dengan Ibn Qayyim Seperti mana Ibn Abdul Hadi dan seumpamanya. Dia katakan. Begitu juga Ibn Khazir. Saya dah sebut tadi Ibnu Katsir mengatakan kuntu min ashabin nasi lahu wa ahabbin nasi ilaihi kata Ibnu Katsir dia kata akulah orang yang paling rapat dengan Ibnu Qayyim berkawan dengan Ibnu Qayyim dan akulah orang yang paling sayang Ibnu Qayyim pada zaman zamani kata Ibnu Katsir. Kata Ibn Rajab lagi kana arifan bitafsir la yu jarafi وَبِؤسُولُ الدين, وَبِؤسُولِ الدين, و بأسول الدين و الدين وإلهي فيهم المونتها و بالحديث و معاني و الاستنباط منه لا يلحق في ذلك و بالفق و أسوله فيها ليد طولة و الكلام و أهل التصوف وإشارتهم و دقائقهم كتئب بن dia merupakan orang yang arif dalam tafsir yang tidak boleh dikejar lagi La yujara Tidak boleh ditanding lagi Orang zaman dia tak boleh kejar dengan dia Maksudnya dia mendahului orang lain di zaman dia Dalam bab tafsir Dan juga dalam usuluddin Wa ilaihi fihi mal muntaha Dia kata Sudah mencapai tahap tamat dah belajar Untuk dua ilmu ni Tafsir dengan usuluddin Wabil <tuh> hadis Dan dia juga pakar dalam hadis Wa ma'anihi wa fiqhih <tuh> dan juga pakar dalam mentafsir makna-makna hadis dan fik-fik hadis. Ibnu Qayyim dalam bab hadis juga hebat. Bukan hanya hebat dia ni dalam bab mengkritik sanad tetapi dia juga mengkritik matan. Tengok kitab dia Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif merupakan bukti kehebatan Ibnu Qayyim dalam mengkritik matan-matan hadis. Mengkritik teks hadis Ibnul Jawzi telah mulakan Teori Bagaimana untuk mengkritik teks hadis Dengan dia meletakkan beberapa kaedah Tetapi dia tak implementasi Dia tak aplikasikan kaedah tu Datang Ibn Qayyim Ibn Qayyim implement Ibn, Ibn, Ibn Qayyim yang Aplikasikan kaedah tu Maka banyak riwayat-riwayat Yang walaupun zahir sanatnya Sahih Matanya problem Ibnu Qayyim kritik Dan juga dia pakar dalam fiqh hadis Ibnu Qayyim juga Pakar dalam fiqh hadis men Mencari fiqh daripada hadis Bukan hanya hadis Dia juga orang Orang yang pertama Yang memulakan fiqhul sirah Bila bincang tentang sirah Ulama' sebelum Ibnu Qayyim Ulama' sebelum Ibnu Qayyim bila menulis sirah Sama ada mereka bawa riwayat Dengan sebutkan sanat Lepas tu bawa riwayat yang mereka dapat dengan sanat Kemudian bawa sanat yang lain Letak riwayat kadang-kadang berulang cerita Kemudian masuk zaman Ibn Abdul Bar Masuk zaman Ibn Hazmin Pengajian pengajian sirah telah berubah Daripada membawakan sanat dan matan Mereka buang sanat mereka cerita itu cerita yang ada tasalsul. Dia ada timeline supaya tak berulang. Tapi bila masuk zaman Ibn Qayyim, dia mulakan langkah yang baru. Tidak hanya berpada dengan bercerita tentang sesuatu peristiwa mengikut kronologi. Dia mulakan satu langkah yang baru bila dia kata sirah, fiqh usirah, fiqh al waqiah. Dia membicarakan tentang hukum hakam ataupun ibrah yang boleh diambil sebalik daripada peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadakah ikil istimbat minhu? Ini hebat kehalusan istimbat Ibn Qayyim dalam dalam hadis. Laul hakufi dalik orang lain tak boleh nak lawan dia dalam masalah ni. Wabil wabil fiq wusole pakar dalam fiq pakar dalam usul fiq pakar dalam Arabiah baca Zadul Ma'ad, tuan-tuan, Zadul Ma'ad, bukan hanya kitab sirah, dia bawa syai syai daripada Arab, bahkan bukan zaman Arab, setelah Islam, Arab jahiliah punya syai pun dia bawa, hebat, Ibn Qayyim, walahu fihal yadu tulah, dia dalam masalah dalam ilmu-ilmu ini, mempunyai tangan yang panjang, wabi ilmil kalam, tangan panjang kan mencuri ya? <laughs> Tangan panjang ni maksudnya kemampuan dia panjang lah. Kemampuan dia besar. Wabi ilmil kalam. Dia juga pakar dalam ilmu kalam. Wabi kalami ahli tasawuf. Dan dia juga pakar dalam ilmu-ilmu tasawuf. Kitab-kitab dia seperti miftah dari sa'adah. Madaryu salikin. Al-wabilu Menggambarkan kepada kita Ibn Qayyim bukan hanya bercerita tentang perkara-perkara fiqh perkara-perkara sirah, perkara usuluddin. Tetapi dia juga mempromosikan tasawuf yang diasaskan oleh as-sunnah. Eh? Yang berdasarkan kepada Quran dan sunnah. Baik. Kata Ibn Hajar. Tadi saya bawa, dia kata, yang puji itu semua hambali belaka. Buat-buat dia memanglah dipuji. puji. Ibn Hajar, tengok Ibn Hajar kata. Kana jari'ul jinan. Wasi'al ilm kana jari al-jinan wasi'al ilm arifan bil khilaf wa madhahib al-khalaf eh, wa madhahib al-salaf sorry kat ibnu hajar jiwanya berani Ibn qayyim satu orang yang berani di zaman dia masuk penjara masuk penjara lah sebab fatwa aku tak kira masuk penjara sebab fatwa ni aku tak kira wasi'al ilm ilmunya luas arifan bil khilaf pakar dalam khilaf Wah madzhab salaf dan mengetahui tentang mazhab-mazhab salaf bukan hanya mazhab empat lebih daripada itu tengok kita ahkam ahli zimah dia membicarakan tentang hukum hakam tentang kafir zimi dia bawa riwayat-riwayat pandangan-pandangan salaf bukan terikat hanya dengan empat mazhab semata-mata baik kata Suyuti wa sara minal a'immatil kibar fit tafsir wal hadis wal furu' yang bermazhab Syafi'i pempuji dia dia kata dia menjadi imam-imam yang besar dalam tafsir dalam hadis dalam furu' dalam fiqh wal usul dalam usuluddin dan arabiyyah dan juga dalam ilmu bahasa Arab kata Asy-Syaukani bari'afi jami'il ulum wa faqa wa ishtahara fil al alfaq wa tabahhara fi ma'rifati madhahibish salaf dia pakar dalam kes, sekalian ilmu, sekalian ilmu kata syaukani wa faqa al aqran dia mendahului orang-orang yang sama umur dengan dia wa ishtahara fil al alfaq dia masyhur namanya masyhur di ufuk bumi wa tabahhara fi ma'rifati madhahibish salaf dia pakar ilmunya selautan dalam membicarakan mazhab mazhab salaf. Hmm? Zik khair. Dan Ibnu Qayyim dia mempunyai kitab yang yang yang bagus. Banyak kitab Ibnu Qayyim ditulis dalam pelbagai cabang ilmu. Antara kitabnya yang dipanggil sebagai kitab yang ulung bagi Ibnu Qayyim ialah kitab A'lamul Muwaqqi. Ini di antara kitab-kitab yang ulung yang menjadi rujukan. Bahkan kita boleh kata banyak tesis-tesis yang ditulis mengkaji kitab A'lamul Muwaqqi'in. Cuma ulama berbeza pendapat, I'lamul Muwaqqi'in ke A'lamul Muwaqqi'in? Tuan tuan baca macam mana? Ramli baca tak bunyi langsung. A'lamul muaqe'in ke i'lamul muaqe'in? Sebahagian daripada ulama najat, mereka panggil i'lamul muaqe'in. An Rabbil Alamin. Maksud i'lam memberitahu. Muaqe'in tu mufti. Memberitahu mufti-mufti yang mengeluarkan hukum terhadap adab-adab nak memberikan hukum dan fatwa. Ini sebahagian daripada ulama' najat. Sebahagian, boleh kita katakan, ramai di kalangan ulama'-ulama' selain daripada najat, mereka panggil A'lamul Muwaka'in. So kita boleh kata, boleh panggil iklam, boleh panggil A'lam. Kalau orang sebut depan kita iklam, pun betul juga lah. Panggil A'lam pun betul juga. Tapi yang betulnya iklam ke A'lam? Syekh Bakar Abu Zaid seorang ulama Saudi yang menulis kitab Ibn Qayyim al jauziyah Hayatuhu Wa Atharuhu dia menulis tentang Ibn Qayyim kehidupan Ibn Qayyim hayat Ibn Qayyim dan juga kesan-kesan pemikiran Ibn Qayyim Syekh Bakar Abu Zaid dia mengatakan alamul Eh, pasal apa orang bincang sangat pasal nama buku dia dia lah, biarlah dia yang letak dia yang tulis yang kamu sibuk, pasal apa? tak, sebab dia tak ubuh nama orang lain yang pergi letak dan zaman tu pula alif ni kadang-kadang dia tak letak hamzah kat mana kan sebab tulisan tangan maka sebab tu ada beza i'lam ke a'lam tapi syekh bakar dia kata a'lam itu lebih tepat cuma kalau kita panggil a'lam apa maksudnya kalau i'lam bagi tahu mufti nak bagi tahu mufti-mufti yang ada dalam dunia ni sebelum berfatwa kena baca dulu buku ni kalau a'lam tu apa pula a'lam ni ada dua tafsiran ada yang kata, A'lam diambil daripada perkataan, Alam. Alam. Maksudnya, Tokoh. Alam. Tokoh. Kerana Ibn Qayyim, sebelum dia memulakan kitab ni, dia sebut tokoh-tokoh dulu. Tokoh-tokoh yang menjadi pakar ujuk, di zaman sebelum dia. Ada yang kata begitu. A'lamul muwakain maksudnya, Tokoh-tokoh yang menjadi rujukan para mufti Tapi Syed Bakar kata Tak sesuai Betul Alam aku setuju Tapi kata terbitan tu tak apa tepat Sebab dia kata Nama-nama tokoh tu tak tak Lebih daripada 20 muka surat je Sedangkan kita 4 jilid Banyak lagi cerita tentang Adab-adab mufti Dia lebih setuju panggil Alam Muwakain daripada perkataan Al-Alam Al-Alam bermaksud menara ataupun sign Maka di, bila kita kata Alamul Muwaqqiin kitab itu menjadi sign kepada mufti, panduan mufti. Mana-mana orang nak jadi mufti kena baca kitab tu. Tuan-tuan kalau perasan nak jadi mufti baca kitab tu dulu. Hmm? Kemudian dia ada kitab at Al-Hukmiyah fi Siyasah menulis dalam politik. Kemudian dia ada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Akhairil Ah, ini yang saya kaji dalam tesis PhD kitab bukan kitab sirah bukan sangat kitab sirah dia lebih kepada kitab hadi hadiun nabawi kitab membicarakan tentang kehidupan Nabi hmm. kitab madal yusalikin lebih kepada kitab tasawuf kitab adab miftahid dari sa'adah begitu juga jadi inilah Ibn Qayyim al-jawziyah yang mana kitab-kitab dia kitab-kitab dia memberikan manfaat kepada umat yang datang kemudian baik kita nak bercerita sikit tentang pemikiran Ibn Qayyim Ibn Qayyim dia menyatakan bahawasanya setelah disemak dan dikaji aku mendapati dia kata di kalangan mazhab-mazhab mazhab Islam ini Usul mazhab yang paling dekat dengan kehendak Allah dan Rasul Dia mendapati ada pada mazhab Hanbali Itu penilaian dia lah Maka dia bermazhabkan dengan mazhab Hanbali Itu Ibn Qayyim Walaupun dia bermazhab dengan mazhab Hanbali Tidaklah bermakna dia ikut seratus peratus apa yang disebut oleh Ahmad bin Hanbal ada benda-benda yang kadang-kadang diambil di luar daripada mazhab itu. Tapi secara umumnya dari sudut usul mazhab, diambil daripada Ahmad bin Hanbal punya usul. Apa mazhab Hanbali ni punya usul? Hanbali ni punya usul, yang pertama berpegang dengan nusus. Berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah. Mana-mana fatwa, daripada mana pun dia datang, berbeza dengan Quran berbeza dengan sunnah, Ibn Qayyim makan tolak. Maka sebab itu Ibn Qayyim tidak menerima pendapat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Dalam beberapa fatwa dia. Bila mana Fatimah bintu Qais bagi tahu dekat Umar di zaman dia, dia kata aku pernah diceraikan oleh suami aku. Talak tiga. Talak tiga kena cerai. Nabi tak bagi aku, Nabi tak kata untuk aku ada nafkah dan urumah khas daripada bekas suami sebab dah dalak tiga dah. Umma tolak pandangan ni. Umma kata nada'u kita rabbina wa sunnatan nabiyina liqauli imra'atin la nadri ahfadhat am kata Umar kami takkan sekali-kali tinggal apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Yang kita tahu. Semata-mata kerana kita nak amal satu riwayat seorang perempuan. Yang kita pun tak tahu diingat ke ataupun dia lupa. Makim Nukayim kata, Dah, Aku pakai pandangan Fatimah bintu Qais. Aku tinggalkan pandangan Ammar kerana Fatimah bintu Qais punya hadis itu sahih. Ha, Fatimah bintu Qais punya hadis itu sahih. Ibn Qayyim juga tidak menerima pandangan Ammar dalam masalah tayamum bagi orang yang berjunub. Satu hari bila Nabi dah wafat zaman Omar, orang tanya Ammar bin Yasir, kalau berjunub ni macam mana? Air tak ada? Macam nak buat? Dia kata cukup tayamum saja. Omar marah Ammar. Omar kata jangan buat pandai-pandai. Tayammum ni untuk wuduk saja. Untuk ganti wuduk, mana pula untuk ganti junuk Ammar kata, ya Amirul Mukminin, kau tak ingat ke dulu masa kita sama-sama berjunub? Orang oh, tu okey "Si sebut kat pining benda ni, pakak gelak, pasal apa sama-sama junub ni?" Boleh pula junuk junub berjemaah. <laughs> Zaman dulu Musafir ni kadang-kadang bawa hamba. Kan? Jadi junuk lah dua-dua orang tu. Air tak ada. Ammar ni, Ya tamarrahu fiturak. Ammar ni dia berguling kat turak. Bila masuk waktu solat dia berguling kat, dekat debu. Sebab dia kata kalau tayamum basuh muka dengan tangan. So kalau junuk ni kena basuh semua, aku berguling sekali lah. Ya? Ha So dia form guling-guling guling. Umar dia kata tak boleh. Umar tak solat. Umar tak, tak solat. Bila bagi tahu kat nabi, nabi ketawalah. Nabi kata cukup hanya sekadar ambil tayammum. Ammar kata ya amir Mukminin, kalau engkau tak bagi aku baca hadis ni aku berhenti lah, aku tak baca. Tapi Umar tak tak setuju, Umar tak ingat benda tu. Umar tak setuju dengan pandangan Ammar pada peringkat awalnya tapi umma tak halang Ammar untuk membaca hadis tu. Jadi Ibnu Qayyim kata dalam masyaallah ni umma tak apa nak tepat. Umma tak apa nak tepat. Ibnu Qayyim juga tidak menerima pandangan Muawiyah dalam bab mewarisi orang kafir kerana hadis melarang benda ni. Orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam, orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir. La yarithul muslim la yarithul muslim al-kafir wa la yarithul kafir al-muslim kerana hadis sahih dalam masalah ni. Maka mana-mana fatwa Yang bercanggah dengan Qur'an Yang bercanggah dengan sunnah Ibn Qayyim akan tolak Ibn Qayyim akan tolak Baik Ini menunjukkan bahawa bahawasanya Ibn Qayyim ini tidak terikat dengan mazhab Dari sudut praktikal Walaupun usulnya usul mazhab Hambali, Dia berpegang dengan Hambali, Tetapi dari sudut praktikal Bila pergi ke lapangan Oleh kerana Hambali kata berpegang dengan Nas yang sahih Pegangan quran pegangan sunnah jangan lepas mana-mana mazhab yang bercanggah dengan nas walaupun ia datang daripada sahabat ibnu qayyim tidak akan terima maka sebab itu asy-syaukani memuji ibnu qayyim dia mengatakan kana mutaqayyin dan bil adillati sahiha mu'jaban bil amali biha ghaira mu'awalin 'ala ar-ra'i sadidan bil haqq la yuhabi fihi ahada syaukani memuji dia dalam kitab di Al-Badrut Taliq dengan satu pujian yang pendek tapi padat. Kalau kita dapat pujian ni tuan, tuan cukup dah, balik senyumlah, tidur pun senyum. Apa kata dia? Dia kata kana mutaqayyidan bi adillati sahiha. Ibnu Qayyim terikat dengan dalil-dalil yang sahih. Mu'jaban bil amali biha. Sentiasa berasa terajub untuk beramal dengan dalil-dalil yang sahih. غير معول على الراي dia tak suka dengan pandangan-pandangan ishtihat yang kosong tidak ada dalil ataupun pandangan-pandangan yang kias dan menolak dalil yang sahih sadian bil haqq berani mempertahankan kebenaran la yuhabi fihi ahada tak pilih kasih dengan siapa pun walaupun dia sayang ngai ibn taymiyah dalam zadul ma'ad ada beberapa pandangan dia menyanggahi pendapat ibn taymiyah Walaupun dia sayang kat guru dia. La yuhabifihi ahadah. Dia tak pilih kasih kat siapa pun. Dalam bahusul Hanbali. Tapi bila hambali tak betul lah Masya Allah tu, dia akan ambil pendapat yang lain. Dia akan ambil pendapat yang lain. Sebab itu ibnu Qayyim antara orang yang kata qadak salat tak wajib. Kalau tinggal dengan sengaja. Beza dengan hambali lah Masya Allah tu. Hanbali kata wajib. Ganti tapi dia kata tidak boleh untuk qada bagi orang yang tinggal sengaja kerana dalilnya tidak ada yang ada cuma yang ada cuma orang yang tinggal dengan terlupa ataupun tertidur maka dia tak terikat dengan mana-mana orang dari sudut usul dia hambali. tapi bila pergi tang praktikal bila pergi pada cabang dia hanya mengikut dalil yang sahih baik begitu juga ibnu qayyim dalam masalah ni dalam A'lamul muaqiin Bukan hanya dia ni Usulnya berpegang dengan Nas Bahkan dia mengatakan Mana-mana mufti Ketika memberi fatwa Tentang mufti ni bukan Mesti mufti rasmi ya. Bila sebut mufti Dalam istilah agama Dia bukan mufti rasmi Mufti rasmi ni baru muncul Zaman Osmaniyah baru ada Dikatakan Mufti zaman dulu ni pakar rujuk agama Dan sekarang pun Tuan-tuan kalau mengaji dengan mana-mana ustaz Melazimi dia ada masalah pergi tanya dia Dialah mufti tuan-tuan Maka Ibn Qayyim Dia tulis kitab A'lamul Mu'aq'in Dia sebut Dia kata mana-mana mufti Bila nak memberikan fatwa Dia sebut Dia kata Yang bagi lil mufti Ayyadzkura dalil al-hukum Wa ma'khadahu ma amkanahu min dhalik wala yulqih ila al mustafti shaziz shazijan mujarratan an dalilihi wa ma'kadhih fahatha lidhiq atni wa sepatutnya bagi seorang mufti apabila ingin memberikan fatwa hendaklah menyebut dalil bagi hukum yang dia nyatakan dan dia kena bagi tahu ma'khas daripada mana dia ambil hukum tu Maksudnya bukan hanya sebut dalil, kena sebut cara ambil dalil. Istimbat macam mana? Ma'amkanahu min zalik. Selagi mana dia mampu untuk menyatakan demikian. Jangan dia berikan hukum kepada orang yang bertanya tanpa memberikan dalil. Tak boleh gitu dia kata. Kerana itu menunjukkan lemahnya dia, sempitnya ilmunya, dan kurangnya bekalannya dalam dalam ilmu. Itu yang disebut oleh Ibn Qayyim. Tengok, tuan-tuan. Hari ni kan kadang, kadang kita bagi fatwa kepada orang. Saya tak mau tahu yang dalil-dalil tu, Ustaz. Pening kepala saya. Saya nak tahu boleh ke tak boleh? Ustaz, Ustaz. Macam kita pula Nabi dia. Tu tak apa lagi. Sebab tu orang awam. Ada Ustaz pergi marah pula. Orang pergi tanya dalil. Tak eh tahu dalil lah. Pening nanti. Pada dia seorang macam pening. Cakap je lah. Tak maaf, saya tak apa, benda ni Saya semak semula Berapa ramai orang tanya Saya, saya, saya jawab dengan soalan Tuan-tuan, sebut kita tak tahu ni Taklah menjatuhkan kita punya credibility Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala angkat lagi Tapi heran Susah nak sebut Saya saya semak balik Nanti saya tengok balik dalam kitab Saya tak ingat kan Susah kan? Tapi nak Qayyid menyebut benda yang sama Tengok apa kata ibnu qayyim dalam masalah menyebut dalil waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam idha su'ilu an mas'alatin yaqulun qala Allahu kadha qala ar-rasul kadha wa fa'ala kadha wa la ya'diluna wa la ya'diluna an dhalik ma wajadu ilayhi sabila qat wa ta famanta'amala ajwi' ajwibatahum wahdaha Shifa al lima fi sudur. Dia kata sesiapa sorry di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu, apabila mereka ditanya tentang satu masalah, mereka akan sebut Allah berkata sekian, Nabi berkata sekian, ataupun Nabi melakukan sekian. Dia kata. Dan mereka sekali-kali tidak akan berpaling daripada Quran dan Sunnah selagi mana mereka akan dapat jumpa penyelesaian bagi soalan itu pada quran dan sunnah. Tu kata Ibn Qayyim. Golongan sahabat bila orang tanya dia tentang hukum, dia sebut qala Allah wa qala Rasul. Bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi ambil hukum pada quran dan sunnah. Ni untuk mufti-mufti. Bukan untuk tuan-tuan ni. Tuan-tuan pergi tanya ustazlah. Satgi buka Quran bu keluar hukum sendiri lesen tak ada susah ni untuk mufti dia kata ambil daripada Quran dan sunnah kemudian baru tengok kalam ulama' yang mentafsirkan mana yang lebih dekat mana yang lebih tepat dengan kehendak Allah dan Rasul yang tu kita ambil itu kata Ibn Qayyim tengok dia kata apa Sesiapa yang memerhatikan jawapan jawapan para sahabat semata-mata dia akan dapati wajadah. Dia kata, faman ta'ammala ajuwatahum wajadah shifa an lima fis sudur. Sesiapa yang memerhatikan jawapan para sahabat maka dia akan dapati jawapan para sahabat itu shifa an lima fis Menenangkan jiwa orang yang bertanya dan orang yang membaca. Fala matal al ahd wabauda nas min nurin nubuwa sara hadza aiban indal mutaakhirin ayazkuru fi usuli dinihim wa furu'ih Allah wa Rasulullah dia kata tetapi apabila zaman telah makin jauh daripada zaman sahabat dan zaman nabi manusia sudah jauh daripada cahaya kenabian sudah jauh daripada sunnah tiba-tiba di zaman ini di zaman kemudian kata ibnu qayyim jadi aib untuk untuk menyebut dalam usuluddin dan dalam furu'uddin untuk menyebut dalam perkara asas agama dalam perkara cabang agama jadi aib bila sebut qala Allah wa qala al Rasul. Jadi aib bila sebut Allah berkata, Allah berfirman, Nabi berkata. Jadi aib. Kata da'na an hadza, tak payah pakai, -pakai Quran sunnah eh. Kita mau pakai apa yang syafi'i kata. Sedangkan syafi'i itu pun pakai Quran dan sunnah. Kami tak mau dengar dalil-dalil ni. Kami tak dengar imam kami kata apa? Salah metodologi Kita bukan Kita bukan mem, nak, nak merendahkan imam-imam mazhab Tapi imam mazhab tu punya tugas Menyampaikan Makna yang dikendaki oleh Allah dan Rasul Bila kita ikut sesuatu mazhab dalam satu keadaan Maka sebutlah daripada mana dia ambil dalil tu uh, Sorry, hukum tu Dalilnya apa? Cara dia berhujah macam mana? Itu tugas mufti Bukan tugas mufti ni, Beza sikit, Wahabi. ni hmm, Wahabi. Semalam saya pergi, <laughs> Makan dekat, Masjid mana tu. Betul-betul, Tang dia punya nasi, Punya bekas, Pelah nasi tu. Wahabi. <laughs> Bagus betul. <laughs> saya nak makan, Betul. <laughs> Tapi saya ingat, Sebab makan nasi semalam, Suara saya ada balik ni. Kau nak suara, Saya teruk. Man, berkat Wahhabi itu. <laughs> dan Ibn Qayyim, dan Tuhan. <laughs> Ibn Qayyim, dia ada satu pandangan yang menarik dalam bak nusus ni. Dalam bak nus, bila sebut kitab Allah, bila sebut tentang kitab Kitabullah Apa maksud kitabullah pada tuan-tuan? Bila orang kata Kitabullah Apa maksudnya? Quran Tuan-tuan bertakuk -tuan lah Quran lah kan? Ibn Qayyib punya pandangan Dia kata kitabullah Quran dan sunnah Dia kata Tengok Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in dia menukil surat Umar kepada Abu Musa al ashari Umar dia jadi pemimpin dia jadi khalifah dia tulis surat kepada Abu Musa yang merupakan gubernur dia dia tulis surat dia kata makana min syartin laisa fi kitabillah Umar bagi tahu dekat Abu Musa hukum hakam, mana-mana syarat dalam akad yang tidak ada dalam kitab Allah. Hah? Baik. Tengok. Katib Ibn Qayyim wa ma'lum annahu laysa al-murad bihi al-Qur'an qatan fa inna aktsara ash-shurut uh, fa inna aktsara ash-shurut as-sahihah laysat fil-Qur'an bal 'ulimat min dia kata, Ibn Qayyim kata, diketahui Sesungguhnya bukanlah yang dimaksudkan dalam surat Omar Bila kata, mana-mana syarat yang bukan dalam kitab Allah Mesti di, ditolak Yang tidak selari dengan kitab Allah Mesti ditolak, kata Omar Dia kata, diketahui bahawasanya Yang dimaksudkan dengan kitab Allah dalam surat Omar tu Bukan Quran semata-mata, dia kata Kerana banyak syarat-syarat yang disebut dalam akad yang sahih tak ada dalam Quran. Tetapi diketahui melalui sunnah. Dan di, diperakukan oleh Nabi. Maka dia kata diketahui dengan itu. Dengan itu diketahui dia kata. Yang dimaksudkan dengan kitab Allah itu adalah hukum Allah. Merangkumi Quran dan sunnah. Begitu juga kata Ibn Qayyim. Quran dan sunnah. Dari sudut hukum. Satu level. Walaupun dari sudut kekuatannya Quran lebih kuat daripada sunnah yang ahad dari sudut kekuatan tetapi dari sudut nak menarik hukum sama kenapa dia kata kerana Ibn Qayyim menyebut dalam A'lamul Muwaqqi'in dia bawa satu ayat wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatil lahi hendaklah kamu menyebut ataupun mengingati apa yang dibaca dalam dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah. Ayat-ayat Allah tu Quran. Hikmah itu apa? Sunnah. Maka Allah meletakkan kedua-duanya satu level. Maka kata Ibnu Qayyim Quran dan sunnah ini kedua-duanya berfungsi. Maka sebab itu takde isu pada Ibnu Qayyim. Kalau Quran tak bawa satu hukum, sunnah bawa satu hukum baru. Contohnya teman-teman. Quran bawa satu hukum, sunnah bawa hukum yang sama. Yang ni tak ada khilaf diterima. Tapi kalau sunnah bawa satu hukum, yang Quran tak sebut. Quran tak sebut langsung tentang benda tu, sunnah sebut. Contoh macam pengharaman daging kedai. Quran tak sebut. Sunnah sebut. haramnya makan binatang yang bertaring Quran tak sebut sunnah sebut kan macam mana boleh ataupun Quran tak sebut langsung tadi sebut juga bak makan kan adalah yang Quran mention sikit ni Quran tak sebut langsung yang ni ulamak beza pendapat ada yang kata tak boleh dia kata sunnah mesti bawa satu benda yang Quran sebut. Sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Kalau Quran tak sebut langsung, sunnah tak boleh bawa benda tu. Habis tu dalam bak makan tadi, makan Quran ada sebut bak makan. Dia ada isyarat sikit. Maka bila sunnah bagi tahu, okeylah. lah. Ni kalau sunnah bagi tahu satu benda yang Quran tak sebut langsung. Boleh terima? Sebahagian ulama' mereka tak terima. Kerana mereka kata tugas Nabi bukan mensyariatkan benda baru. Tugah nabi hanya mubayyin nabi hanya menjelaskan Quran. Litubayyin lahum ma nuzila ilaihim supaya kamu jelaskan kepada mereka wahai Muhammad Quran yang diturunkan pada mereka. Ini sebahagian ulama. Tapi Ibn Qayyim kata no. Quran dengan sunnah dari sudut nak memberikan hukum sama. Sama ada sunnah bawa satu benda yang disebut oleh Quran secara langsung. Ataupun sunnah bawa benda yang disebut oleh Quran secara tidak langsung. Ataupun sunnah bawa satu benda yang Quran tak sebut langsung. Diterima. Kerana Nabi ini tugasnya selain daripada menjelaskan, dia menyampaikan. Dia menyampaikan. Maka kata Ibn Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, fa تَنَزَعْتُمْ fi شَيْءٍ farudduhu ilallahi wa rasul apabila kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, hendaklah kamu kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul Tuhan tak kata Allah saja, Allah dan Rasul, maka pemutusnya adalah Allah, pemutusnya adalah Rasul ini kata Ibn Qayyim. baik dan dia mengatakan, kalau sunnah bawa satu benda baru yang tak ada dalam Quran kita pakai sunnah Orang yang tak setuju Dia kata Quran tak sebut langsung benda ni Tak sebut secara langsung tak sebut Secara tak langsung pun tak sebut Tiba-tiba sunnah sebut Dia kata takkan kita nak ambil sunnah Sedangkan Quran tak sebut Bila Quran tak sebut benda ni dimaafkan Bila kita pakai sunnah dalam masalah ni Kita seolah-olah telah mendahulukan sunnah berbanding Quran ni tak boleh Kata Ibn Qayyim ini tidak benar Kerana apabila kita memakai sunnah dalam perkara yang Quran tak sebut kita telah melaksanakan kehendak Allah dalam Quran, yang mana Quran suruh kita taat kepada Rasul, selain daripada taat kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu, Ibn Qayyim berpandangan dalam isytihad, Quran dan sunnah, sama level dari sudut istimbad dan memberikan hukum. Baik Ibn Qayyim juga, memakai hadis yang sahih daripada kalangan sunnah. Dia akan mendahulukan hadis-hadis yang sahih Ini yang menyebabkan kadang-kadang Dia keluar daripada mazhab hambali Bila ada hadis sahih dalam bab tu Tiba-tiba ada Fukuha pakai hadis ta'if Dia tak terima, dia akan ambil yang sahih Dia akan ambil yang sahih Contohnya macam Bab tapi saya, sebelum tu saya nak bagitahu lah Ibnu Qayyim ni dia pakai juga hadis dhaif. Tapi bukan hadis dhaif yang batil lah. hadis dhaif ringan, hadis mursal dengan syarat nanti saya hurai. Tapi kalau hadis tu terlalu dhaif dia tak pakai. Dia akan dia akan tinggalkan. Kalau hadis tu terlalu dhaif, hadis mungkar, hadis batil, dia akan tinggalkan. Walaupun hadis tu sama selari dengan pandangan dia dalam bab orang bila sebut talak suami mentalakkan isteri dia dia kata anti talik insya-Allah engkau diceraikan insya-Allah jatuh ke tak jatuh talak khilaf ulama ada yang kata jatuh ada yang kata Ibn Qayyim cenderung kepada tak jatuh. Tak itu. Kemudian dia bahas dengan orang yang kata jatuh ni dia bahas panjang. Dia bawakan riwayat-riwayat daripada sahabat dan nabi sendiri. Yang menunjukkan talak kalau sebut insya-Allah tak jatuh. Dia bawa hadis. Lepas dia bawa hadis tu dia kata apa? Tolong tengok dalam A'lamul Muwaqqi'in dia kata. Apa? Dia kata walau kunna mimma yafrahu bil batil ka kathirin minal musannifin alladhina yafrahu ahaduhum bima wajadahu muayyidan liqauli la farehna bihadhil walakin laysa fiha ghunyah fa innaha kulluha atharun batilah mawdu'a ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dia kata Termasuk di kalangan orang-orang yang bergembira dengan kebatilan. Seperti mana ramai di kalangan penulis di zaman ini, dia kata. Yang suka gembira dengan perkara batil. Yang mana salah seorang daripada mereka, gembira apabila mendapati sesuatu yang boleh menyokong pandangan mereka. Maka dia kata, Kalaulah kami ni jenis gembira walaupun dengan perkara batil untuk menguatkan pandangan kami sendiri, kata Ibn Qayyim sudah tentu kami akan gembira dengan dalil-dalil yang saya bawa ni. Dalil-dalil yang nabi kata tak jatuh ni kami akan gunakan untuk sokong mazhab kami, untuk sokong pandangan kami. Tapi kata Ibn Qayyim wala kin laisa fihan tetapi dalam dalil-dalil ni, dalam hadis-hadis ni, dalam asar-asar ini -asar tidak memberikan apa-apa manfaat dia kata. Tak berikan apa-apa kesan kerana semua asar-asar ini adalah batil bahkan palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok insaf. Dia ambil pandangan tu. Tapi hadis tu dia tak ambil. Bahkan dia bagi tahu kat orang yang tak berhati dia. Dalil ni batil. Aku tak pakai yang ni, aku ada dalil aku yang lain. Hmm. Baik. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam A'lamul Muwaqqi'in di antara kelebihan dia juga, dia mendahulukan dalil-dalil nakli berbanding akli. Dalil-dalil yang riwayat yang datang daripada Nabi, dia dahulukan berbanding menggunakan akal. Sebab itu kita tengok dia ni salafi. Dari sudut akirah. Dia salafi. Maksudnya dia menetapkan sifat Allah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dan seperti mana yang Nabi sebut di dalam sunnah Tanpa dia membagai Dan tanpa dia mem, menyebut tentang kaifiatnya Dia kata macam tu yang Tuhan kata Macam tu lah yang aku sebut Aku tak guna akal kerana apa? Kerana akal dalam bab ni Tidak mampu untuk memahami Dan tidak mampu untuk, untuk faham Kerana Allah pun kita tak pernah tengok Macam mana kita nak bincang tentang zat dia Bukan hanya dia Tidak menggunakan akal dalam bab Usuluddin dalam bab aqidah yang ghaib. Dia juga dalam masalah usul fiqh. Dia akan mendahulukan dalil nakli. Mendahulukan hadis. Sebab tu dia mengkritik mazhab Imam Malik. Panjang dikritik dia bahas. Kerana Imam Malik ini, dia mendahulukan amalan ahli Madinah berbanding khabar Ahad. Hadis Ahad, pada Imam Malik Tidak boleh untuk menyanggahi amalan Ahli Madinah Syed ibn Qayyim kritik Dengan kritikan yang panjang Dalam a'lamul muakain Begitu juga Ibn Qayyim Dia mengkritik Mazhab Hanafi Mengkritik Mazhab Hanafi Dengan panjang lebar Bila mana Hanafi Dia mengatakan mana-mana hadis yang ahad Tahu-tahu hadis ahad bukan baca hadis hari Ahad Hadis Ahad ni maksudnya hadis yang perawinya tak ramai Sebahagian mazhab macam Hanafi dia kata mana-mana riwayat yang perawinya seorang dua walaupun dia tu amanah walaupun ingatannya kuat tetapi bila mana perawinya tidak faqih perawi itu tak faqih dan riwayat yang dibawa bercanggah dengan kaedah umum Islam maka pada masa tu hadis ahad ditolak kita tak boleh pakai kita kena pakai kias sebab tu mazhab Hanafi dipanggil sebagai mazhab ahli rai, kerana banyak menggunakan kias sebab tu juga Hanafi dia kata kami tolak mana-mana hadis ahad yang mana perawinya tak beramal dengan dia Contoh tuan, tuan biasa dengar hadis Nabi suruh basuh tujuh kali Sekali dengan air tanah Untuk bab jilat anjing Jilatan anjing Bukan jilat anjing Tapi tentu tuan, tuan pergi jilat anjing lho. Jilatan anjing Anjing jilat Bukan kita pergi jilat anjing tu Nabi kata tujuh kali kan Riwayat Abu Hurairah Hanafi tak pakai Hanafi kata tiga kali ya Kerana Abu Hurairah basuh tiga kali ya Ibn Qayyim kata Benda ni tak boleh kita kena bezakan amalan perawi dengan riwayat perawi. Amalan tu amalan dia. Allah Taala bukan utuskan dia untuk kita ikut. Amalan dia. Allah suruh kita ikut Nabi. Dia meriwayatkan daripada Nabi. So kita kena ikut riwayat bukan ikut amalan. Mungkin masa dia mengamalkan tu dia lupa. Dia riwayat tapi lama kan? Lama sangat tak tak kena jilat anjing. So dilupa hadis yang dia pernah riwayat. Dia kata mungkin juga dia ada takwil dan yang mana takwil tu kalau kita jumpa takwilan itu takwilan yang tak selari dengan pandangan kita. Takwilan yang marjuh, takwilan yang lemah. Maka apapun kita kena kembali kepada riwayat, bukan kembali kepada amalan. Ini kata Ibn Qayyim dan Ibn Qayyim juga menolak ijma yang bohong, menolak ijma yang bohong. Dia kata Ijma' ni yang mungkin berlaku di zaman Nabi sorry di zaman sahabat. Kalau di zaman Nabi, zaman sahabat. Sebab zaman tu orang duduk setempat. Tapi bila mana Islam tersebar, payah nak jumpa nak jumpa Ijma' Kata sebab tu kata Ibn Qayyim, dia kata fa in 'alimal mushtahid bima dallal alayhi al-Quran wa sunnah ashalu alayhi bi min ilmihi bitifaqin nas fi sharqil ard wa gharbiha ala al-hukum wa hadha in lam yakun muta'adhiran fahuwa as'abu shay' wa ashaqqihi fahuwa as'abu shay' wa wa ashaqquhu illa illa fi ma huwa dia kata dalam bab dalil ni, dia kata nak tahu dalil pada quran dan sunnah lebih mudah bagi seorang musytahid daripada nak tahu tentang ijma' yang tak ada dalam quran dan sunnah lebih mudah untuk tahu hukum dengan kita ambil daripada Quran dan Sunnah berbanding kita nak pergi cari ijma' ke tak ijma' masalah ni apabila manusia muslimin, ulama' telah bertebaran ke timur dan barat macam mana nak tahu mereka sepakat ke tak sepakat kecuali pada zaman sahabat dia kata zaman kemudian nak kata ada ijma' kalaupun tak mustahil, tetapi sangat susah, kecuali dalam perkara-perkara yang menjadi perkara asas di dalam Islam yang mana kalau orang tu tak tahu, terganggu agamanya. Yang tu senang nak tahu ijma' walaupun di zaman kemudian. Tapi kalau bab yang memang ada khilaf daripada awal, kemudian di zaman kemudian nak kata ada ijma' macam mana? Kau orang kata saya lawan ijma' bila kata qadak salat ni tak wajib bila orang tinggal dengan sengaja, dia bawa ijma' macam mana nak kata ada ijma' betul kita tak nafi' sebahagian fukaha ada sebut ijma' tetapi pandangan fukaha yang sebut ijma' ni bukan hujah kerana mereka sebut sekadar yang mereka tahu nukilan-nukilan ni kadang-kadang mereka sebut ijma' tapi ijma' tu tak tepat kerana ada orang yang berbeza pendapat dan ulama' usul fi' pun berbeza pendapat adakah boleh berlakunya ijma' setelah berlakunya khilaf khilaf berlaku di zaman awal Kemudian masuk zaman kemudian, Orang kata ada ijmaq. Adakah ijmaq yang didakwa setelah berlakunya khilaf itu, Telah ulama' ijmaq mengatakan ia ijmaq? Tak ah, faham. <Sessim> tak, ulama' tak ijmaq lah masalah ruh. Mereka mengatakan apabila berlakunya, Sebahagian kata, Bila ada khilaf kemudian, Ada ijma'. Ah Ijmaq tu sah. Ada yang kata macam mana nak kata ada ijmak sedangkan awal pun khilaf. Bila mai bila pula kita boleh tutup pintu khilaf sedangkan khilaf telah berlaku. Maka itu pun khilaf. Itu pun khilaf dalam nak menerima ijmak tak ijmak pun khilaf. Macam mana kita nak kata ada ijmak? Dulu ha. lah, sekarang dululah, dulu sekarang ni jarang dah. Dulu suka. Weh ulama ijmak dah benda ni. Jangan mising-mising. Siapa yang ijma tu? Ijma ulama, ijma ulama Malaysia. Mana? ulama Malaysia mana ada ijma? Kalau tak dikir, kalau semua ulama Malaysia setuju, pun. tak ijma? Kena tanya juga ulama Saudi, ulama Indonesia. Nah, ha? baik. Azan. Kita bagi laluan ulama dasar lah. Saya kau, sampai kau boleh musim pas tengah oh maksudnya dah habis kan ni dapat mikrofon lupa diri ada satu point penting ni tapi tak apa kita berhenti dulu cuma sebelum tu ada pengumuman saya nak buat IQ Perak dia nak adakan bengkel takhrij hadis bersama dengan ustaz ustaz Insom ni pada 20 hari bulan Mei di Ipoh Hotel Hill City yang mana yurannya rm ringgit termasuk makan dan tempat untuk kita sediakan. Jadi dia minta supaya siapa yang ada kelapangan untuk untuk daftar, pendaftaran boleh dibuat di, di uh, ni, di Boost IQ, Smart IQ di kawasan uh, jual makanan tu, tu orang boleh daftar. Dan dikatakan juga ada ada sahabat-sahabat kita yang nak sponsor mana-mana student yang nak pergi tapi dia kata tempatnya terhad. Jadi pergi cepat-cepat. Mana tahu dapat disponsor. Kalau tak dapat saya minta maaf lah. Wallahu alam. Okey, tonton saya berhenti di sini. Terima kasih banyak. insya kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.